Ой, пропали ж ми, пропали навіки, заголосили жінки. Слухайте ж, якщо хочете моєї поради, то не плачте і не голосіть, а слухайте мого слова, підвищив голос Залізняк, і всі навколо замовкли. Хоч би ми тут зосталися і зимувати з вами, то церкви вже вам не відстояти. Самі знаєте, коли в ній ксьон одслужив мшу, церква вже прилучена до унії. Що ж, батьку, невже нам віддати її ляхам? Почулися з натовпу несміливі голоси. «Спалити!» – бовкнув деякон, гнівно стріпуючи своєю розкудленою головою. «Якщо не нам, то й не їм!» Залізняка звернувся в його бік. «Правдиве слово! Спалити церкву та іспективні проклятих ляхів, які зазіхнули на наш убогий храм. Не тужить, діти! Настане час, а він уже близько, і засяють на нашій землі сотні й тисячі благочесних церков». «Правда, батько, добре, слушно, спалити церкву, не віддавати ляхам!» – закричали кругом гайдамаки. «А вам, діти мої!» – провадив далі залізняк, звертаючись до селян. «Скажу я коротко, якщо хочете дожити до того щасливого часу, коли Україна виб'ється з-під кормиги, то йдіть до нас у байраки і ліси. Що вас тут чекає? Налетять ляхи, половину з вас перекатують, поглумляться за жінок» а другу половину потрібно їм для обробітку землі повернуть у таку неволю, що її не знесли б і воли під Яремні. Тому кажу вам, ідіть до нас. Вже увірвався терпець по всій Україні. Усі вирішили або вмерти, або звільнитися від ляхів і запанувати в своїй хаті. Запорожці піднялися, звідусід збираються брати і сором, і ганьба тому, хто не стане на оборону вітчизни в цей час». «Арел! Слово сказав, як у око вліпив!» – перебили залізнякову мову вигуки гайдамаків. «Тому кажу вам, – провадив залізняк, – ідіть у замок, в замку є запас зброї, беріть звідти, що треба, озброюйтесь, беріть усе своє добро і гайда до нас у ліси, а там, як прийде час, у загони і вперед на визволення вітчизни. А наші жінки і діти, хто ж боронитиме їх? – заговорили селяни, що стояли попереду. – З собою беріть!» Тут їм смерть або ганьба, і ніхто не зміг би їх оборонити. Сховаємо їх у лісах чи переправимо на лівий берег, а як мене буря, тоді вони спокійно повернуться у свій визволений край. «Згода, так, батько, з тобою. Наказуй, що робити?» – в один голос селяни. Залізняк узявся порядкувати. Він одібрав найкмітливіших із гайдамаків і наказав їм розташуватися на відстані п'яти верст навколо села на сторожі, частину послав разом із селянами в замок, решту залишив на майдані для остаточних розпоряджень. Ну, пане отамане, а що робитиме з цим падлом? звернувся до Залізняка неживий, коли останні накази було віддано, і гайдамаки з селянами подалися в різні боки. «А що ж, не варто на них часу гаєте? повісити всіх, та й годі?» «Мабуть, що й так погодився неживий. Тільки є тут у мене один, з ним так кінчати шкода. І заслужив він більшої кари, та й розпитати його про дещо можна. А хто такий?» «Уманський сотник Гонта». «Гонта? Уманський православний козак? А вже ж православний слуга католика. Таких клятих перевертнів треба ще гірше катувати, аніж самих ляхів». Ні, ти цього не кажи, заперечив Залізняк. Інші, правда, перевертні, запроданці лядські, а Гонта – ні. Я багато вже чув про нього і давно стежу за ним. На нього можна покластися, душею він наш. А тілом лядським головне, друже, душа. А якщо душею управляє тіло, тоді, брате, якщо у нього в черпаку є хоч крапли на мозку, а всі кажуть, що розумний він, як Соломон, то кажу тобі, Само тіло підкаже, що пора вже душу до нас повернути. А якщо ні? Втратимо небагато. Що він може про нас розказати? Що бачив нас тут? Ну так про це й без нього довідаються ляхи. А якщо нам пощастить перетягти його на свій бік, то виграємо багато. Умань у всьому цьому краї найважливіше місто. За гонтою стоять дві тисячі наших рідних козаків, які всюди підуть за ним. Ти знаєш, що означає в ділі перший успіх? – Твоя воля, пане Отамане, – промовив неживий, нахиляючи голову. – Роби, як знаєш. – Гаразд. – Залізняк потиснув йому руку. – Ти ж тепер кінчай з цими недивірками, а я піду до Гонти. Залізняк повернувся і пішов туди, де сидів на землі Гонта.